ויעלו אחרי דוד כארבע מאות איש ומאתיים יאשבו על הכלים. ולאביגיל אשת נבל הגיד נער אחד מהנערים לאמור. הנה שלח דוד מלאכים מהמדבר לברך את אדוננו ויעט בהם. והאנשים טובים לנו מאוד ולא הוכלמנו ולא פקדנו מאומה. כל ימי התהלכנו איתם בהיותנו בשדה. <אח> חומה היו עלינו, גם לילה גם יומם, כל ימי היותנו עמם רועים הצאן, ועתה, דעי וראי מה תעשי, כי חלתה הרעה אל אדוננו ועל כל ביתו, והוא בן בליעל מדבר אליו. ותמהר אביגיל, ותיקח מאתיים לחם, ושיניים נבלי יין, וחמש צאן עשויות, וחמש שאי כלי. ומעט סימוקים, ומאתיים דבלים, ותאסם על החמורים. ותאמר לנעריה, עברו לפניי, הנני אחריכם באה. ולאישה נבל לא הגידה. והיה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 אם אשאיר מכל אשר לו, עד הבוקר משתין בקיר. ותרא אביגיל את דוד, ותמהר ותרד מעל החמור, ותיפול לאפה דוד על פניה, ותשטחו ארץ. ותיפול על רגליו, ותאמר, בי אני אדוני העוון, ותדבר נא באוזניך.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 את אדוני אלוהיך ואת נפש אויביך יקלענה בתוך כף הקלע. והיה כי יעשה אדוני לאדוני ככל אשר דיבר את הטובה עליך וצווכה לנגיד על ישראל. ולא תהיה זאת לך לפוכה ולמכשול לב לאדוני ולשפוך דם חינם ולהושיע אדוני לו.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 חי אדוני אלוהי ישראל, אשר מנעני מהרע אותך, כאילו למיהרת ותבות לקראתי, כי אם נותר לנבל עד אור הבוקר, משתין בקיר. ויקח דוד מידה את אשר הביאה לו, ולה אמר, עלי לשלום לביתך, ראי, שמעתי וקולך, ואשא פנייך. ותבוא אביגיל אל נבל, והנה לו משתה בביתו כמשתה המלך, ולב נבל טוב עליו, והוא שיכור עד מאוד, ולא הגידה לו דבר קטון וגדול עד אור הבוקר. ויהי בבוקר, בצאת היין מן נבל, ותגד לו אשתו את הדברים האלה, וימות ליבו וקרבו,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 וישלח דוד וידבר בה אביגיל לקחתך לו לאישה. ויבואו עבדי דוד אל אביגיל הכרמלה וידברו אליה לאמור דוד שלחנו אלייך לקחתך לו לאישה. ותקום ותשתחו אפיים ארצה ותאמר הנה אמתך לשפחה לרחוץ רגלי עבדי אדוני ותמהר ותקום אביגיל ותרכב על החמור וחמש נערותיה ההולכות לרגלך ותלך אחרי מלאכי דוד ותהי לו לאישה. ואת אחינועם אמ לקח דוד מיזרעאל ותהיינה גם שתהן לו לנשים. ושאול נתן את מיכל ביתו אשת דוד לפלתי בן ליש אשר מגלים.